Nagyvárosi dilemmák Műhely beszélgetések a városról A városi létről. Jó reggelt kívánok Bányai Géza vagyok Négyen ülünk itt Velem együtt a stúdióban Marga Mihály az építészforum szerkesztője, Alfond György építész és Kolundzsia Gábor urbanista is, őt már többször hallották, hisz ő a e műsornak a társ szerkesztője is. Mai témánk a város rehabilitáció, és Gábor szervezésében ült a két kedves építész barátunk. Bizonyos tekintetben jelezszétek, hogy miről is lesz szó, miről is lesz szó. Szándékosan nem akarjuk azt, hogy irányítva legyen a téma. Az a fontos, hogy erről mindenki azt mondja el, amit a legfontosabbnak tart. Egy hónap előtt Varga Mihályval már itt voltunk, és város fedeztés, hát akut kérdéseiről beszéltünk, és a vége felé került elő hangsúlyosan ez a rehabilitáció városi min kérdése, és már vagy megállapítottuk azt, hogy ez annyira fontos és aktuális téma, hogy ez önálló műsor megérdemel. Tulajdonképpen akkor kezdünk volna a úgyhogy most remélem, hogy azt a lendületet fogjuk folytatni. Tehát beveletően annyit mondanék, hogy valóban a rehabilitáció a meggyődésem szerint a Budapestnek a legfontos egyik legfontosabb akut kérdése ö, és ezt egyre többen kezdik fölismerni. hát mondjuk a szavak szintjén sokat foglalkoztak már vele, én mikor a főváros számára dolgoztam, ennek ma több mint tíz éve, a lenek volt egy városrehabilitációs csoportja, nem tudom mit csináltak egyébként, azok kívül papírokat gyártottak, de nem ö, igazán láttak az eredményét ö, egy-két szinte üdítő kivételként felfogható példa kivételével, Igazándiból nem lehetett beszélni hosszú éveken keresztül, itt rehabilitációról, pedig a város igencsak rászorulna, és már nem csak a, az a klasszikus, ekpektikus belső város maga, amelyik ugye száz éves, meg annál is több épületekből áll, hanem most már a rapkótelepek is, ott van a badamező, tehát rengeteg téma és feladat van, de én természetesen az első helyre mégis a, a ektektikus város magot teszem, mert Budapest attól Budapest, hogy ektektikust, hiszen hát, uh, egyébként a többi az nem nagyon meg más városoktól. Tehát uh, ha uh, ezt a témát uh, nem kezeljük elő módon, akkor az a veszély fenyeget, hogy ez a fajta jellegzetesség, mi a, a, a, a, a, a, a igazi hagyományos értékein tűnnek el, és ezért, hát sokszor szokták azt mondani, hogy 24. órában vagyunk, hát már talán 25 Be is azóta úgy érzem, hogy ez a téma olyan, ami mindenképpen nagy figyelmet és beabarkozást igényel. Mielőtt a beszélgetésnek a tartalmi részére rá én szeretnék egy kis játékot ajánlani nektek. Mondjátok magyarul azt, hogy város a rehabilitáció, vagy város rekonstrukció. A múlt alkalommal a város rekonstrukció szót használtuk Miklós Endrével és Vargáthős Bélával, de ti a város rehabilitációt használjátok. Egyetlen egy oka van ennek, hogy a tudomány az mindig ki válasz magának, lehetőleg valami latin vagy idegen eredetű szót, amire rá lehet pakolni dolgokat, és bele lehet érezni dolgokat. A magyar nyelvenlemben ennél a számunkra legalábbis általában pontosabb. És én szeretném, hogyha ezt magyarul mondanátok el. Lehet-e egy szóval magyarul, vagy magyarul mondjátok úgy, ahogy ti szeretnétek mondani. Varga Mihály. Hát ö, ez most játék, akkor hirtelen tényleg ötletet mondok, és nem tudok egy szót, de mondom azt, hogy javító tovább vitele a városnak. Tehát a meglévő városnak olyan módon való használata és továbbépítése, ami lehetőleg figyelembe veszi azt, ami van, de ugyanakkor megtalálja azokat a pontokat, ahol Tovább lehet lépni, ahol újat lehet hozzátenni. Kicsit bonyolult, mondtam, de. Álfő Én a város megújítást szoktam használni többször. Tehát az anyagokban, amikor. <coughs> bocsánat, tehát az, az amúgy is szakmai viták keresztüzében álló revitalizáció, rekonstrukció, regeneráció vagy rehabilitáció. Óvatosan el szoktunk térni a város megújítás felé, és akkor de elkerüljük az ilyen szakértáboros vitákat. Érdekes ez a nyelvészet. Éppen Virol Ferenc, aki sokáig állandó szakértő volt itt, szerette ezeket a szavakat elemezgetni. Maga az építészet szó is érdekes ma magyarban. Ugye más nyelvekben egészen másképpen épül fel magyarban, rendkívül képés. ez, hiszen a, az épéterés. Hát ha valaki mondjuk beteg és felgyógyul, azt mondják, hogy felépül Általában az épp szó az, a, van benne ebbe az építészetbe, tehát már maga az eredete er, is már egy, egy képies dolog. Na most nagyon sokáig használták ezt a kedvenc szavuk volt az építészeknek a, a szanálás. És én nagyon sokáig nem tudtam, hogy az azon kívül, hogy, hát hogy ilyen buldózer szóval politikát kívül mit is jelent, Aztán a két szanatórium, vagy meg, meg ilyesmi, ez egészségesé tevést kérem szépen, mm. nem pedig az, hogy el a föld színéről dolgokat. Mi ja, hogy csak trükkösek ezek, a, ezek az idegen alapú kifejezések, Igen. mert jól el lehet vele rejteni van. a szándékot, amiről szól. Aztán amikor ez már kezdett lebukni, ez a, ez a szó ma mindenki rájött, hogy ez más jelent, akkor kitártak az, hogy a adizáció. Na most ez ugye egy még szó, csúnyább szó, és jó hosszú, szeretjük egyébként a hosszú szavakat, ez azt jelenti újjáélesztés. Ezzel a címmel tüntették el a régi új lakót egyébként a földszínéről. És hát csak annyi volt a különbség, hogy nem egyszerre robbantással, hanem egy déláról tégláról döntögették le. Most ugye a rehabilitáció szót használjuk, ami tehát a habitusból származik. Hát a rehabilitáció, de valaki szerzett doktori fokozatot, az habilitál, tehát előre jut, előrébb lép, ugye a fokozaton egy magasabb létfokozatba jut, így és most a real azt jelenti, hogy újra. Tehát ismét eléri azt, amit már egyszer elért. Tehát én ezt így, így értelmezem, hogyha a nyelvészetnél maradok, és körülbelül ezt is kéne érteni. És a, a városnál átad. indokolást indokolt az, mert egy élő léjről van szó végül is az én fölfogásomban, és a nagyjából azt mondom, hogy értekből is, hogy miért kell a használni? Hisz nem halt meg nem csak egy, egy magasabb létre, vagy egy, egy, egy jobb állapotba szeretnénk hozni, kell az, hogy valamit visszahozzunk, hogy mindig, a régen valami nagyon szép volt, és akkor oda-vissza kell térni. Tehát nekem ez a re-szócska nagyon sokszor egy ilyen furcsa, nem mindig indokolt múltban nézést jelent, függetlenül attól, hogy a múltban sok szép dolog történt. Én nekem csatlakoznom kell Alföldi Györgyhöz, amit ő mondott az előbb, a megújítás szó tökéletes. Az az igazság, hogy mikor te felvetetted a kérdést, nekem is mm -hmm. eszembe jutott ez a szó, de, de direkt először bonyolultabbul abból akartam mondani. Igen. De nyugodtan maradhatunk a megújításnál. Folyamatos megújítás, ez, ez kell. Voltak éppen a, az emberi élet maga egy ilyen folyamatos megújítás, mert hogy új emberek jönnek, új emberek lakják be a várost, így módon is megújul a város, és persze a fizikai környezet is megújul rendre. Hogy Érdekes, hogy a rehabilitáció, és szerintem is mi azért nem használjuk igazán divó szeretettel ezt a szót, mert a 20. században valamikor, volt egy modern mozgalom, ami valahol elakadt a 20-30-es években, akik borzasztott a hittek abban, hogy mindent meg lehet oldani a mérnöki módon. Tehát tudunk pontosan valódi, helyük, valódi helyükre utcákat, valódi helyekre tudunk házakat építeni, ahol besüt a fúj a szél, jó lakni, van mellette 20 méteren belül közér, 40 méteren belül lovoda és 100 méteren belül masutállomás. Tehát, hogy volt egy ilyen borzasztóan kemény hit, és a teljes magyar műemlékvédelem, és itt lehet, hogy itt, itt már a, ez a saját koncepcióm, a teljes magyar műemlékvédelem ebbe gyökerezik. Hát a teljes magyar műemlékvédelem gyakorlat mind a mai napig ez a modern mozgalomnak a gyümölcse, az annak a, a, a, a, a, a végső megoldást célzó ö, megvalósulására törekednek. Nézzük meg azokat a műemlékfelújításokat, felújításokat, azokat a műemléki koncepciók, amik jönnek. Semmelyik se törődik azzal, hogy a város valami egy élőszövet, amit három, ha mondjuk a, itt az európai szintéren kb. 3000 éve egy folyamatos átalakulásban van hanem azt mondja, hogy van a 19, ahogy a Gábor is itt mondta, és itt legalább elindul egy kis vita, mm. tehát a 19. század végét kiszemeljük magunknak, és azt mondjuk, hogy ez ott valami olyasmi, amire mi mindig visszahivatkozunk. Ez a re szócskának az értelme, hogy rehabilitálunk, meg re, nem tudom mit csinálunk, de mindig arra gondolunk csak, hogy a a meséinkben, meg a nagymamáink történetében volt ez a boldog világ, szép házakkal, ilyen házalakú házakkal, csak ez a világ így szerintem megszűnt, elváltozott, és, és a 20. század ilyen módon, hogy pillanatra kiesett az időből, egy pillanatra azt gondolta, hogy ő, hogy ő tudja a végealapotot, Hál' Istennek ez meghaladódott azóta, tehát akár a posztmodern, vagy akár a most már a posztmodern utáni időszakokban már ismét visszatértünk azokhoz a gyakorlatokhoz, hogy az utakat próbáljuk szabályozni, tehát az utakról beszélünk, és az elérés nem azt szabályoznánk, én legalábbis nem azt sosem, hogy hova akarunk elérni, hanem hogy milyen úton kell mennünk, és az hogy változik, és hogy a mi koncepcióinkban, mi nyolcadik keretben dolgozunk, Leginkább nem is a házakkal foglalkozunk, és ez itt megint lehet, hogy furcsa lesz, és én is építész vagyok pedig, hanem az emberekkel. Tehát, hogy Pont, hogy a, azt gondoljuk, hogy a, hogy a rehabilitációnak, vagy a városmegújításnak a dolga egyrészt az emberek számára visszaadni a, a, a, a városi szövetbe és a városi együttélérbe, tehát a városban organizációval organizációba vetett hitet, megpróbálni az ő életük számára ismét Védendő, tehát az ő életük számára olyan tereket biztosítani, ami megvédi őket az élet viszontagságaitól, gondoljunk szegényekre, hajléktalanokra, mindenkire, gondoljunk, és gondoljunk arra, hogy és, és biztosítani azt a gazdasági lehetőséget, ami meg a, az élelem és a vacsora megszerzésére irányult tevékenységével segíti elő, és ezeket próbáljuk mi, minden egyes koncepciómba megcélozni, és minden más eszköz, tehát én akár az eklektikus várost is ennek rendelem alá, vagy ennek rendeljük mi alá a konceptekbe, illetve itt van az, ahol, ahol egy közösségnek, tehát még egy városnak, egy államnak, egy kellettnek fontos döntési pontjai vannak, fönn van három-négy dolog az asztalon, és el kell, hogy tudj dönteni. És nyilván egy halászbártya, hogy egy Andrássi út, ne, nem kérdés, hogy az Andrássi út a Mátyás tér környékén, ahol most mi dolgozunk, ott számomra nem kérdés, az emberek mellett kell dönteni. És a nyolcadik keret egy nagyon izgalmas példa, mert ott olyan, mintha Baros utca egyik oldalán a Mátyás tér és környéke a, most én azt mondom magamban, hogy egy ilyen klasszikus újraélesztés vagy alakítás folyik, a korvin sétány környéke pedig a hogy mondjam, a technokratább megoldás, ugye mindent lepusztítunk, és, és egy egészen újat építünk. Hogy felelős vagyok a kormis tehát hogy, hogy a kettő, ki mind a kettő. Igen, most. igen, az hogy nagyon izgalmas, hogy a Igen, most itt jó, de hogy a pillanatra visszaidezhetem, amit mondtam, hogy az élet. Uh -huh. Azt gondolom, ott is felrektuk az asztalra, hogy vannak házak, vannak emberek, és van egy kellett, amely kellett 98-99-ben, mikor elkezdtük csinálni ezt a programot. Olyan helyzet volt, hogy az újságban olyan hirdetések jelentek meg, hogy laknék bárhol a városba, keresek lakást, de nem a nyolcadik kellettbe. Hogy a, a lányok a fazak az előtt álltak. Hát igen, 98-99-ben. Hát akkor még nem ott álltak el a Rákóczi téren, de most már ott állnak És is. hogy ott álltak, ott igen. álltak 98-99-ben? és hát akkor kellett valamit csinálni. Erre nem lehetett megoldása a lépésről lépésre e, politika, és azt tanácsoltuk, hogy, hogy szerintünk itt a város születnek lejárt az ideje, ott a kormisétel mögött, hogy találjunk ki valamilyen újat, ami, ami meglendíti ezt az egész dolgot, és persze egy csomó építészetesen kívüli eszközt is rendeltek hozzá a, a kellembe akkor, tehát a térfigyelő kamerákat, a, hál' Istennek bejött a a, a hogy, örömtanya, vagy hogy van ez a, a, van ez a törvény, most elnézést kérek a hallatóktól, ja, és a, ami türeni, a, a türelmi trónáknak kielöléséről szól igen. a törvény, és hál' a nyolcadik kellettnek olyan erősen szövet az intézményi struktúrája, hogy sehol nincs. Nincs elég sehol nincs 100 méter, vagy 300 200 a, 200 méter. méter. Úgyhogy emiatt az utcai prostitúció teljesen eltűnt a kerületben, mm. tehát egyszerűen nincs a közbiztonságra nagyon jó válasz ez, vannak alkotmányos fenntartásai, picit mindenkinek erről, a tétfigyelő kamerákról, de gyakorlatilag eltűntek, a, az utcai bűnözés is eltűnt a kerületből. Tehát ezek az eszközök mutatták azt, hogy, hogy ugyanarról beszélünk, csak más eszközöket használunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy vacsorát akarunk összerakni, akkor az ilyen típusú fűszereket és sütővágó vágó eszközöket szereztünk össze és ha lehet ilyen a, te mondtad itt a város, mint egy élőszövet ott már egy sebészi, Nem, a begyógyászati eszközök már ott nem, nem hoztak eredményt, vagy nem hoztak volna eredményt tehát egy sebészi megoldást alkalmaztunk egy új utcát húztunk be és újra rendeztük a tehetet a másiknál pedig úgy éreztük, hogy hogy, hogy ott igenis van helye a belgyógyászati és az emberekkel, a társadalommal, az iskolákkal, a közösségi terekkel, a foglalkozásnak, mert az a, annak lesz szeretménye. Meg kell védenem a, a Gyurit egy kicsit, hogyha körülnézzünk a nyolcadik kerületbe, tehát megyünk ki a Baras utcán, ott, ott rémes házak épültek a 70-es, 80-as években. Igen, ott van egy, egy olyan. Na most valószínűleg. támadásszerű lakótelep a közepén. Igen, de valószínűleg az a rész volt a legrosszabb, és ott már tényleg bontani kellett, és azoknak a helyére építették ezt, ez nyilvánvaló. Nem hiszem, hogy jó állapotban lévő régi szövetet bombáztak volna le. A volt, az egy koncept volt. Igen, hát persze. Koncert, Szerintem az nem volt rosszabb, mint mondjuk de, a kis tárgyóca. De, de, de, de, de most ami odaépült, de, az tényleg miráltó, az illetve, illetve azt kell mondanom, hogy, hogy azokat is lehet használni, pontosan arról van szó, hogy meg lehet újítani, ami van. Tehát, tehát ma már érzékenyebben nyúlunk hozzá, az a, az a kicsit riasztó példa, de de emellett tényleg a korvin sétány ö, körzetében nagyon megvizsgálták, hogy mi az, ami megtartható, és mi az, amit le lehet bontani. És mindig ö, ezt, ezt meg kell tenni, el kell jutni erre az elhatározásra. Nagyon nehéz, persze, nagyon nehéz, de, de annál a helyszínnél azt hiszem, hogy ez a koncepció helyén való. Nos, hát most csülődökön volt a urmai hasságban ennek a soroznak a folytatása, tehát a rehabilitációról szó, amit ugye Alföldi Gyurival kezdtünk el, és most a uh, Szabolcs utca rehabilitációról volt szó. Uh, az egy kisebb terület ugyan, de ott uh, hát nagyon figyeltem, hogy milyen építészeti uh, megoldást találtak, és uh, ugyan a Építészt nem fejtette ki, de én rákérdeztem, hogy jól látom-e, hogy vannak az régi épületek, amelyeknek egy elképesztő hosszú udvaruk nyúl be a tömb belsőbe, az a klasszikus függőfolyósos megoldással, és udvarokat lebontja, de főszányat az utca felé meghagyja. Tehát, és mondta, hogy igen, jól láttam, bár az, ő nem is nagyon beszélt erről, neki ez természetes volt. Tehát valóban úgy van, hogy a régi spekulációs bérháző vezet, most mondjuk ki magyarul ezt a szót, az sok helyen a, a életminőség számára ma már nem meg, hiszen annak idején is ilyen szegény kispénző emberek számára a szobakonyhás lakásokként nem, nem sötött be a nap, szóval konfort nem kell folytatni, szó szóval így épültek ezek meg és valóban ezek a ö, mai követelmények már nem felelnek meg, de hát a sebészi beavatkozásnak is több fajta van. vanputáción kívül, mint a is létezik, tehát vannak átmenetek, ahol igenis ö, több fajta eszközbe lehet vetni, és úgy javítani valóban az emberek életkörülményein. körülményein, Például ott a Szabos utcában még azt is megtették, hogy miután elég széles tömb van, föltárták a tömbbe, sőt úgy, hogy közben meghagyták az utcai fronton a régi épületnek a, a, azt a, a főolmozati szakaszát. Tehát mondom, többfajta lehetőség Bocsánat, van. És van akkor mi kerül a, a függőfősos részek helyére? Hát azt lebontják, és egészen más típusú beépítés. A, amelyik mondjuk, az hát utvaron lesz... lesz még egy épület, ami máshogy fog eljeszkedni. Igen és egy, egy új, új beépítés keletkezik oda. Na most hát persze, a, a, a magasságon nem lehet 20 emeletes szóval az, en, ennyiben azért alkalmazkodni kell a városhoz. E, és, és, és azt mondom, többfajta eszköz lehetőségünk van arra, hogy az emberek érkülményén javítsunk, amivel egyetértek egyébként. Tehát ezért mondom, mint hogy nálad is ugye kétfajta megközelítés van a házon belül, a, a tervezőirodátokban belül, tehát azért mondom ezt, hogy nem lehet egy üdvözítő módszernek semmelyiket se kikiáltani. Kiált, ki én még mégiscsak a Városi Szövethez annyiban, anny amennyiben azért, az én felfogásom szerint mégiscsak egy védendő értéknek kell tekinteni. Különösenek olyan helyeken, ami hát, burátásra nem sok van, de speci József vannak nem tervezett Városi Szövettek, utcák amiket nem mérnökök terveztek, hát ez külön érték, meg kell mondjam. Mi, nekünk, mérnököknek be kell vallanunk, hogy a még annak idején ilyen organikus módon kifejlődő utcaszerkezetek azok védendő értékek. Hiszen vannak benne ugrások ilyen, vagy ha mérnöki szemmel értelmezhetetlen irányváltások, és ezt nekünk tetszik embereknek általában. És, és ezek olyanok, amiket a régi épületek követtek is, olyannyira, hogy képesek voltak még egy épületen belül is olnozatot megtörni, hogyha ott éppen az utcának egy, egy törése volt. És ez mind olyan dolgok, amelyek játékosá teszik a várost, közönségesen festőivé. Tehát ezek olyanok, amiket szerintem, Értékként kell felfogni, és emellett igenis az embereknek az ért az azokkal a módszerekkel, amiket adekváltak. Ezek mint elvek le vannak fektetve, és tulajdonképpen elkezdődött a 80-as években, éppen a kauzált környékén a városrehabilitáció, volt egy, egy kijelölt tömb amit majdnem be is fejeztek, csak aztán, csak aztán megakadt. És gyakorlatilag először ez volt a minta, tehát az a bizonyos osztály a fővárosnál, amit említettél, az, az ezt tekintette mintának, és ebből próbált tovább lépni. De hát a, az erő az, az egyszerűen elfogyott mögüle. De, de egyébként, hagyj mondjak konkrét példát kettőt, ami, ami meglévő város szövetbe beépített új ház, és, és bizonyos szempontból szerintem nagyon pozitív példa a magház, illetve az a második magház, ami végül is nem magház lesz hol van pontosan? Az a Mária utca és a Horánski utca között. A második magház. Ez a második magház. Az magháza, első, ami, a, Az első magház az a rottentő. A magház az egy ö, üzleti koncepció volt, hogy szinte csak kislakásokat építenek magas technikai színvonalon jó kiszolgálással, illetve bizonyos központi kiszolgálást is adnak hozzá. Hogy, fiatal, Indulás? hogy, hogy indulásra a fiataloknak, akik elég jól keresnek, fel tudnak egy ilyet vállalni, ne legyen problémájuk. Egy kicsit viszont szerintem abban tévedett a koncepció, hogy miért kell ezt koncentráltan egy házra megépíteni. Én szerintem egy Házon belül lehet olyan, hogy építek ilyen lakásokat is, de építek más lakásokat hát lehet, is. azért, néhány vidéki város, például mondjuk Szegeden is épültek ilyenek már húsz évvel ezelőtt, és azok akkor nagyon beválni látszottak. Hát tulajdonképpen még régebben is házak épültek. Nem, és. akkor, na azt hiszem, nem megvásárolták a lakók, hanem kiutalták nekik, tehát akkor még egész más rendszer volt. Na mindegy, én azt akarnám mondani, hogy ez a két ház szerintem azért nagyon jó, mert, mert nem sűríti, hanem lazítja a városi szövetet. Tehát udvart építettek, mind a kettőnél át lehet járni. A, egyébként a Mária utca, Horánszki utca közötti ház azért is épült így, mert a rendezési terv szerint egy passzás fog menni majd a körúttól egészen a Kávin térig, illetve hát, ott a múzeum az, az közben jön, a múzeumkert, de, de ilyen módon szerintem tényleg a, a meglévő városi szövetnek jófajta továbbépítésének lehet ezt tekinteni. Legyen most egy két perc zeneszünet, és utána pedig egy kicsit tematikusan megpróbálunk végig menni ennek a témának a pontjaim. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Marla Mihály az építészforumtól, Alföldi György építész, Kulundzsia Gábor urbanista, és bány, Bányai Géza beszélgetünk. A város rehabilitáció, város megújítás, mondjuk inkább így normálisabban magyarul, ez a témánk, és én e, néhány aggodalmat szeretnék emléteni a város megújításával kapcsolatban. Egy. A nagyon sűrű beépített terület felújítása során sokszor, mintha még sűrűbbre építenék be, de legalább sűrűen, és kevés a zöldföldet, és, és az zöldföldetek nem növekszenek mondjuk igazán nagy mértékben. A sűrűséggel nagyon sokszor a forgalmi helyzet nem javul, hanem még növekszik erre Itt vannak például a Király utca és környékén ott nagyon súlyos problémák vannak. Túl nagy épületek vannak a túl Keskeny utcákhoz. Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy áldozatul esnek olyan épületek, a spekulációnak, amiknek egyáltalán nem szabadna. Ugye nagyon sokat beszéltünk a Király utca, Szent Király utca, Kertész Kertés utca, útca, egy több épület körül, hogy mondjam, civil mozgalom indult, mert valami olyasminek a pusztítása, árán építünk újat, ami nem tűnik indokoltnak. Aztán a stílus és a minőség elég ö, sajátságos, itt szintén ugye a, a hatodik, előtt ugye néhány beépítését hoztuk fel a múltban, hogy hát kritikán aluli minőségben épülnek új házak, tehát spekulációs építkezés folyik. Ugyanaz, amit kárhoztatunk a, a száz év előtti spekulációs építkezésben, az megjelenik most ismét, és hát a másik, hogy ezek stílusban nem mindig ö, i, ö, illeszkednek a meglévő környezetbe, és valahogy egy diszonanciát is okoznak esztétikailag, és nagyon sokszor az életmódoknak is egyfajta sajátos diszonans keveredését tapasztaljuk. Tehát például mondjuk egy csendes környéknek a közepén mondjuk egy irodaház, vagy, vagy valami, nem tudom én, ilyen, ilyen luxusház nem feltétlenül nem biztos, hogy oda illik, vagy oda való. Hát ezek dilemmák, de nagyon sokszor ezeknek a, a gyakorlatban példáját látjuk. És valószínűleg még lehetne sort folytatni. Én mondok erre egy ilyen másik mondatot. Igen, és hát akkor megérénkül a vita. Egyrészt csak egy. E a Vidám kitér az elején, ez a sokat károsztatott sétány program egy hektára megnövelte a, a közterületeket a területen, és egy hektár park. Jött Mert étre eleve tereket terveztek, nem? Mi szélesebb tereket terveztünk, uh -huh. igen, tehát eleve új utcák a tereket hoztunk létre. Amit a Gábor mondott, próbáltuk felhasználni ezeket a örömöket és vidámságokat, amit a város nyújt. De nyilván nagyon konkrét célunk volt, hogy nőjön a napsütés azért a területen, nőjön a levegő, nőjön az átláthatóság. És utána, amit esztétikai kérdésekről mondtál, ez nagyon érdekes, és egy kicsit mindig szerintem a van, hogy házról beszélünk, vagy városról. Én szerintem a ház az egy alkotás, ott ezek az esztétikai fogalmak borzasztan jól. Vannak, amúgy a város pedig szerintem egy organizáció, vagy egy, Na, egy és szervezet. hogy a ház se nem alkotás, se nem izenem, egyszerűen egy üzleti vállalkozás. Hát, ahogy, ahogy, ahogy mindegyis is a a másodlagos az, hogy... Ahogy mindig is az építészet valamennyi ház a múzeumon és a színházon kívül mindig is egy üzleti vállalkozás volt, hiszen ebből épültek a városok, hiszen ebből fizették az adót, ezek a sokat spekulációk. Az, művész. az egy művész is az épület, Nem. Nem mindegyik. Hát miért lenne az építészetnek? Egy lényege van, és itt most ilyen bemegyünk ilyen mély építészetbe. Az építészetnek szerintem az alapvető feladata a makrokozmosból a mikrokozmosok lehatárolása. És indiference a határoló hártyája. Én egy nagyon kemény mesternél tanultam, ebből lesz Antal nevű volt a nagypapám, mint mester, mert a Kocsis József nevű úr volt az igazi mesterem, és ott tanultuk meg, hogy, hogy az az a terek, üres terek létrehozása. És ennek a határoló hártyájának a stílusa, a ritmusa, meg egy csomó minden, ez persze fontos. Ez az elsődleges építész, az épít, tehát ami a latin, meg a görög szavakból kialakul, ez, mint hagyomány, az a, az a terek lehatárolása, a helyek megjelölése, és az emberi, a, a emberi használatra alkalmasátétele. tétele ha, És mindig is az adott társadalmi környezet az, amely meghatározza ennek a, a minőségét, hiszen kevés ember épít csak azért, hogy, hogy ráfizessen. Ugye ez csak a szocializmus volt ilyen, meg a hatóságok várják ezt el ma még mindig a, a magántulajdonosoktól, olyan dolgokat hozzanak létre, ami nem éri meg sehol a világon és korban nem történt, ez a rövid 30-40 éves uh, intervallumon kívül nem épültek olyan házak, amikbe amik ment volna annak a tulajdonosa. Hogy a, a, a, az esztétika és a, a stílusnál megint csak ez a 19. századi úgynevezett boldog időszak a, a, a, a kerül mindig újra és újra vissza, hiszen azt hiszen a, az a kapitány József szokta volt mondani, hogy az az a kor, amikor ember azt mondta, hogy ház, akkor egy hatóságnál dolgozó, egy, egy kivitelező, meg egy tulajdonos ugyanaz a ház jut meg a, a, a kép belül a belső leképezésébe. Most a házat mondunk, én úgy érzem mind a négyünknek is már teljesen más a házadagulnak, és hát még az embereknél. Tehát én nem hiszek ebben a stílus, a közizlés, meg egy csomó ilyen fogalom, szerintem értelmezhetetlen már a mai, mai korban. Én azt gondolom, a közösségnek az kéne meghatározni, és, és ott fontosak, amiket mondtál szerintem, hogy hogy ne lejjentsen egy újabb terhet. Tehát több előny legyen minden házból, mint amennyi kár van. Tehát, hogy ha, ha oda az a ház megépül, és abból adó lesz, abból, abból rendeződik egy területnek a sorsa, abból forgalmat lehet rendezni, mert aluljáró épül, vagy park, a, a, az egy haszon. A, a kára mindig egy ilyen háznál, hogy több autó, több kosz, több piszok, több ember. Ezeket, kell mind, ezeket kéne mindig mérlegelnünk. De helyett mi, én úgy érzem, hogy a, a maikor igazi konfliktusai azok, hogy még mindig az esztétika erősebb bennünk a, az előnyök és a hátrányok mérlegelésénél. Egy picit. Amit a Gyuri mondott az előbb a, a térrel kapcsolatban, az nagyon fontos, mert azonnal a házból átvezet a városba. Mert a, a, a városba nem, nem csak a körülhatárolt terek vannak, hanem a házak közötti terek. És ez, ez, ezt mindig hangsúlyozni kell, ezt mindig el kell mondani, lehet, hogy egy idő után közhelyesnek fog tűnni, de, de ezt, ezt muszáj hangsúlyozni, mert ez az, ami, ami azt hiszem, hogy mindenki számára, a laikus számára is rögtön érthetővé teszi, hogy miről beszélünk. És ilyesmiről beszéltem én az előbb a ház kapcsán, hogy, hogy nem csak lakásokat építettek, hanem egy olyan teret épített a két utca között, amelyik, amelyik a város szövetét lazítja, tehát segít bárki számára látható módon élhetőbbé tenni a várost. A másik, amit mondani akarok, hogy, hogy én azt tapasztalom, miután az építész fórumot főleg fiatalok használják, fiatalok olvassák, mert nekik teljesen mindennapos a használat. hogy az oktatásban hál' Istennek tényleg kezdünk túl lenni azon a modernista felfogáson, amivel a Gyuri kezdte az előbb levezetni a dolgokat, mert én is még úgy tanultam az egyetemen, hogy építészet az, hogy én új házat tervezek, és, és hogy kell megtervezni az új házat. Na most az építés, az építészet nagyon kis százaléka az az új építés, illetve sajnos megdöbbentő adat, hogy, hogy állítólag 1960 óta, vagy 70 óta, több új épület épült a világon, mint annak előtte összesen a történelem során. Én ezt nem tudom ellenőrizni, de, de éppen egy a dolgozatban olvastam ezt most. És azért mondom ezt, mert, mert opponens voltam a Soproni Egyetemen ezen a héten, és három olyan színházterv is született, amelyik nem új épület, hanem egyrészt színház felújítás, a József Attila színház felújítása, ami tervpályázat is volt a közelmúltban. A másik egy, egy csarnoknak a berendezése színház számára. Azt hiszem, hogy ez is a város megújításba pontosan beletartozik. És a harmadik a legérdekesebb, aminek én voltam a bírálója, hogy van a Dob utcában egy transformátorház a Rumbaksevestjén utca sarkán, ami egy Úgynevezett brutális építészeti stílusban tartozik a Piros Teglás épület a 60-as évek vége 70-es évek eleje. Több is van egyébként a városban, a szedény, Igen, a, a Csarnok téren van a másik és a Katonai József utcában uh -huh. van a harmadik. Uh -huh. Ugyanaz az építész tervezte a Lestyán mind a hármat. É. Ezeket sem kéne dühjel elpusztítani, mert ezek is kordokumentumok. De persze nem műemléként kell kezelni, hanem olyan érzékenyen kell hozzá nyúlni, ahogy ez a terv megtette. Színházat építene bele, mert van egy olyan tér, ami erre alkalmas lenne, de ugyanakkor ráépít egy úgynevezett élősködő új elemet, ami egy, egy ferdesíkokból határolt Vég, a ház egyik oldalán végig futó tulajdonképpen erkésor és a Rungacshevestchen utcára ezt ezt kihozza egész egész határozottan kilóg az épületből és az egy terasz és ez fönt van az épület majdnem legfelső szintje, tehát ez egy kilátó. Uh -huh. Tehát ez nem zavarja meg a zsinagógát. Abszolút nem zavarja nem... meg a zsinagógát, mert, mert ott még vannak közötte épületek, tehát, uh -huh. tehát azt kell mondanom, hogy igenis az oktatásban már kialakul az a szemlélet, hogy, hogy persze meg kell tudni tervezni az újat, de azt az újat úgy tervezem, hogy beletervezem a meglévőbe. A mutilitarizmus magyarul, angiába találták föl, maga a szó is onnan származik, és már 19. században építéskönyvek elterültő példaként mutatják azokat, a akkor létrejött, hát remészetesen alsó osztályok számára létrehozott ilyen lakóterületeket, amelyekben valóban csak azt számított, hogy hány embert, uh, minél gyorsabb, ahogy lehet elhelyezni, uh, semmi uh, fajta esztetikai igény nélkül jöttek ezek létre, és akkor ez erre több példaként számított 19. században, amikor természetes volt, legalábbis Budapesten, meg jó csomó helyen, hogy még ezek a bérkaszányák, nem érte a kaszányának egyébként őket, amelyek valóban nem voltak egy vonzó lakókörnyezet, és a udvari szánynak valóban nem nézte ki különösképpen, de hát ez a vakolta architektúra azért csak megjelenik az utcai homlokzaton, tehát megpróbálja palotának álmodni még azt is, ami belül tulajdonképpen szabakonyás lakásokkal van tele, mert úgy, úgy gondolja az építető, a korabeli már mint, hogy azért meg kell adni a módját, hát hát utcáról azért akár, hogy nem nézhet ki, Angliában ezen nem foglalkoztak, tehát ahol föltalálták ezt a hasznanevűséget és magát a kapitalizmust is, ott már az nem volt szempont. Na most nálam tulajdonképpen elég sokáig ez fönnmaradt ez a fajta igényesség. Még a modernizmus elején is nyugodtan erre mondani, tehát a 30-as években, amik képültek, azok igen sok értéket képviselnek. Na most, Hát a 60-as, de itt főleg a 70-es évektől kezdve inkább ne mondjunk sokat róla, hogy miket főleg a miatt. de ami most van, hogy mi van most, most megint megjelenik ez az utilitarizmus, méghozzá olyan módon, hogy a, jön a befektető, aki igen, tudom, valóban neki pénze van, amit ő befektet, és annak meg kell térülnie, de nem az, hogy három év alatt. Nem biztos, hogy szükségszerű, hogy három év alatt érüljön meg az ő pénze. Hogy 33%-os megtérülési mutatót kell neki, mert spekulációnak hívják jobb helyeken. Tehát, és hogy ennek az érdekében nekünk módosítani kezdődési szabályzatot, vagy elképesztő méretű... Ö, hogy is hívják ezt a mutatót? Színterületi mutató, ami a városnak a legnagyobb ellensége szerintem, maga, maga a fogalom is. Hogy, hogy ezt tulajdonképpen euh, én elfogadom azt, hogy igen, meg kell térni a tőkének, de hogy ez a, a spekulációs, forró kell nekünk preferálnunk, és ennek az érdekében kell rendeznünk a város, azt már nem fogadom el. És amit a Misi előbb említett, hogy a, a, a, ezek az épületek bizony-bizony euh, nem mindig képviselnek értéket, hát emögött ez van, és mondjuk ki magyarul, hogy ez van, és nekünk nem, nem, nem szükségszerű, hogy ezt mi elfogadjuk, hogy így van. Hogy vitatkozunk egy kicsit, szerintem, hogy, hogy, hogy, hogy lehet azt mondani a piacra, hogy nekünk nem tetszik, ám de ebbe kell élnünk. Tehát én azt mondom, hogy a közösségnek ott egyetértek, amit a Gábor mond, a közösségnek borzasztóan őrködni kell a felett, és lehet, hogy ez egy kicsit úgy utiliarista szemlélet, hogy a közösségnek arra kell figyelnie, hogy egy minden egyes döntésében a közösség számára előnyök származanak, vagy több lett előny legyen, mint amennyi hátrány. Ugye a, elfelejtjük mindig azért, hogy az építési szabályozás is, ami úgymond ezeket a régi korok gyönyörű házait is létrehozta, azért felelős azért, hogy ezek a, a városok így néznek ki. Hiszen, hogy egy 1914-es építési szabályzatban le van írva, hogy hogyha egy építettő lábazatot csinál a házának, a lábazat az a valami, ami a, a fal és a, a, az utca találkozásánál van, egy 5-10 centi előre jön, és egy méter, férméter méter magas, ez mindig ilyen volt a telek határnál ezzel a 10 centivel. Ezért a 10 centiért béleti díjat kellett fizetni, és a tetejében nem lehetett kevés, hiszen a közmunkák tanácsa és a fővárosi tanács, vagy, vagy főváros akkoriban osztoztak egyharmad-kétharmad arányba a bevételen. Hogy a árterkélyek ami kilógtak, ugyanígy a úgymond közterületbe, borzasztan tisztán, ezért fizetni kellett. A házi amikor, ez a spekulációs házi úr, amikor elkezdte számolni, hogy ő a Petőfi Sándor utcába, vagy a Váci utcába épít házat, milyen bérleti tud beszedni a, a delikvensektől. Azt mondta, az építészének nagy zárterkélyek nagy minden szóljon, szóljon az épület, hiszen ki fogom tudni adni bérbe. Ha megnézzük a Bókai utcában, meg itt nálunk a Leonardo utcába házakat, tök sík semmi nem lóki belőle, még lávazata sincs, hiszen nem tudta beszedni a, a bért a, a, a korabeli a, a, a háziúrtól, tehát hogy én egyrészt azt mondom, hogy én szeretem azt interneti mutatót, mint, mint szabályt. Szerintem majd majdnem egyetlennek kéne meghagyni. Na az arányokon kell Hiszen Hiszen egy amerikai, meg egy angol rendszerben, ahol, ahol minden sokkal inkább az emberek és megbeszélésen alapszik, nem úgy, mint a kontinentális építési joga, mely mindent ez a, ez a szabályokba rendezés, és ilyen nagyon kemény, ilyen igazságokat és nem igazságokat fogalmaz meg, ott minden egy kicsit megbeszélés tálja, tehát ott többökön belül azt mondják, hogy erre ennyit lehet építeni. Mondjuk még régebben a valamelyik magyar kollega volt itt, aki a Kidmo Robinson Merrill-nél dolgozott, és mutatta nekünk Chicagónak a, a rendezési tervét, ami egy 3D-s fantasztikus makett, és minden többen meg volt húzva ez a vonalháló és onnantól nem volt más dolga az építésznek, ugyanabban a programban meg kellett rajzolni, hogy hát azt a hatóság betolta, csk, az kilógott belőle, és átszámolta a gép, hogy, a, hogy ő be tudja mutatni azokat a, a megvásárlási összegeket, meg azok a szerzéseket, hogy a szomszédoktól átvette, akkor azt mondták, hogy oké, ez megy. És, de viszont innentől a földkönyvbe bejegyezték az összes telekre, hogy nincs tovább, nincs több építés, ja ebben a tömbben. Tehát ez egész pontosan megúszta ez, a közösség. Itt az a, az a probléma az ilyesmivel, valószínűleg ez, mint, mint elv, ez egy praktikusan használható mutató, vagy el. Itt az a gyanúm, mondjuk, mondjuk Csikágo, az ilyen értelemben bizonyára egy, egy jó negatív példa a szemembe, mert egy túlépített városról van szó. Tehát valahol, ahol túl sokan élnek, egy túl kevés helyen de Budapest szerintem nagyon, nagyon is ilyen város, mert lehet, hogy csillak legalább nagyok az útjai, meg mit tudom én szól, máshogy még egy új város másképpen van ö, szervezve, mint egy ilyen európai város. Tehát ott még a dolog sokkal jobban föloldható. Ittelemben valamire ráépül ez mindig, egy és, és nem, nem, lehet, nem lehet azt mondani, hogy egy ekkora területet, mert lehet, hogy a mondjuk a Korvin Üzi sejtánynál, ott-ott ugye, mivel ki lehet jelölve egy nagy terület, annak, annak valószínűleg jobban lehet egybe kezelni ezeket a mutatóit, De mit csinál valaki, akinek csak egy házszövnyi helye marad egy meglevő helyen? És ott ez a mutató gyanúsan magasnak tűnik, mert hogy kerülhet, amit tudom én a székelyem el utcába, egy hatemeles, tudom én, 120 lakásos épület a, a egy, egy, egy 20 méteres telekre, ami olyan széles mondjuk. Még körülbelül ilyenek történnek. Egy dolgot hogy mondjak még, és aztán hogy amikor csináltuk a kormány a, a programozását, végignéztük, a, hogy mire terveztek őseink. Tehát, hogy a 19. század végi ménőkük mire terveztek. Azt találtuk, hogy a ma ezzel a nagyon rossz mutatóval és a tizemeletes házakkal nem tudjuk kihasználni azokat a csatorna kapacitásokat. Eleink azt gondolták, hogy ez egy nagyváros lesz. Mi gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen nagykörös szintű középvárost akarunk ráerőltetni Budapestre. Budapest mozogni akar, fejlődni akar, de nem hagyjuk ilyenfajta elvek mentén, amit te is mondasz. Azt hiszük, hogy ez egy kisváros. Budapest éhen fog halni, ha ezek a tendenciák nem tudnak. Tehát nem lehet, miért? én azt gondolom, a fejlődést. Kezden, miért? Tehát hogy fog éhen halni? Nem lesz ember, aki érdeklődik Budapest iránt, és nem fognak ide jönni az emberek, nem lesznek munkahelyek. Hogyha a fázak között nagyobb lesz a távolság és nem, nem biztonságos embersűrűség egy... az adott területen, ilyen, most egy másik ügy kapcsán egy dolgozom ilyen anyagokon, és ott azt írtuk le, hogy, és ez egy kicsit ilyen a. a a más disciplinákból kerülnek elő ezek a fogalmak, hogy az interakcióknak a sűrűsége határozza meg a városnak a fejlődési képességét. Mi még költözik ki a nyember? Hát nem költözik ki most már nyember, megfordult. Ugye a fővárosi trend az a számoló, hogy 2015-ig még 600 ezer ember fogja eladni a várost. A város jelenleg égi formájában életetlen, mert nem tetszük meg azokat a lépések. Nem azért, mert kicsi, hosszú, tehát nem, nem esztétikai, mert nem azért, mert a jel, ez már vannak akcintes Ez érintő kérdés. Viszont ha, ha, ha kiköltöznek az emberek, és továbbra is a belső városrészeknek nem támogatjuk azt a fejlődési elképzelését, és most a, hát a zsidó negyedtől ha határoljunk egy picit el, mert ez egy állatorvosíró minden szempontból de ha egy normális részét nézem mondjuk a, a belvárosnak, megpróbáljuk fe, fe azokat az elveket betartani, ezt az eklektikus város magra vonatkozó, nagyon határozott és szerintem is támogatandó elveket. De emellett megpróbálunk szemben nézni azzal a Budapestnek, a, a metropolitán szerepe sose fog megérkezni, hogyha mindenki a szuburbják valakik. Ugye a szuburbják valakás az, az autó, szennyezés fog okozni, forgalmat, koszt, nehezen működtethető infrastruktúra hálózatokkal lehet csak üzemeltet egész rendszer, miközben a város közepe üres. Azt kell tennünk, hogy a városba visszajönnek az emberek. Mit kell ezt tenni? Befektetőket kell szerezni, mert a közösségnek nem lesz pénz erre a nagyon finom dologra. A közösségnek egy, egy szabályozást tud adni, egyfajta csatornát, egy medert tud adni a fejlődésnek, Ugye most széles vagy keskeny, ez pedig nem a közösség dönti el okvetlenül maga, hanem az adott piaci környezetek döntik el, hogy a közösségnek mennyi ereje van. Azt szokták mondani, hogy a FIFSZER New Yorkba, bármilyen bérleti díjat el lehet kérni egy üzletén, mert bármit megadnak. Budapesten már a Váci utcában nem lehet elkérni a csillagászati helyiségbérleteket, amivel ezek a fejlesztések létre tudnának jönni a közösségi oldalon, mert már nem mennek oda az emberek a bevásárlóközpont, tehát mindenütt szépen Budapestnek van egy egységnyi ö, üzleti ereje, és ezt az egységnyit kéne kihasználni, ebbe kéne óvatosan belekapaszkodni, és egy nagyon finom játékot kéne játszani a, a befektetők és a közösség között, és egy nagyon sok tárgyalásos metódussal, ahogy most Hollandiával láttunk egy ilyet, hogy hogy lehet egy, oda-vissza egy ilyen iterációs folyamat során kialakítani a mindenki számára jó dolgot. Jelenleg Budapesten bel kemény, bel a az elvek, mint az úgynevezett városvédők, mint az úgynevezett befektetők, Egyen sajátos játmat játszanak egymás nélkül. Valami ilyesmiről van szó, de szerintem ebben, akik kibáztathatók, azok a befektetők. Igenis, vannak olyan befektetők, akik elszaladtak, akikkel a elszaladta ló. És akkor egy példát említsünk a Mileneomi Városközpontot a parton Ez egy olyan beruházás, ami sajnos Töményen összefügg a politikával, és, és egy rémség a városra ráültetve. De erről nem akarok többet beszélni, mert még azt hiszik, hogy ez itt az én nagyon személyes veszőparipám. Inkább szeretnék reklámot mondani. Az építész fórum most már két éve csinál föld alatti beszélgetések címén sorozatot elsősorban tervpályázatokról. Legközelebb június 15-én csütörtökön délután 6 órakor a műcsarnokban rendezünk egy ilyet, és összefügg a, városre, a város megújítással. Ugyanis a téma egy tervpályázat, ami a, a belvárosban, a Nyári Pál utca 12 szám alatti telekre egy lakóház tervezésére zajlott a közelmúltban. Nagyon sok pályamű, 72 pályamű született, ami egész fantasztikus szám. És az érdekesség, hogy mindemellett nem volt első díjas, csak második díjas, de úgy tudom, hogy egyébként meg fogják kapni a megbízást a tervezésre. Úgyhogy még egyszer elmondom, tehát június 15-én csütörtökön 6 órakor a műcsarnokban rendezünk beszélgetést. A díjazottak be fogják mutatni a pályamunkáikat, és Veselényi Garai Andor fogja vezetni ezután a beszélgetést, hogy akkor város megújításra mennyire alkalmas egy ilyen pályázat, hogyan lehet tovább lépni a sűrű városi szövetben. Ö, akkor visszatérve a téma fonlához, én nekem az a meggyődésem alakult ki, hogy kell legyen színvonala a városrendezésnek. Mondjuk ezzel nem mondtam olyan nagy dolgot talán, mert ezt szerintem evidencia, hogy akármit nem engedhetünk meg, igenis kell legyenek értékek, és kell legyen valamiféle esztetikai színvonal, amit, amit tartunk, akármit ne enged. Tehát A Csikágo ilyen szempontból nem jó példa, általában amerikai városokat én nem tartom itt Európában jó példának ebből a szempontból. De ami a, most a, talán a novum, hogy a város fejlesztésnek is kell legyen ez színvonala, és egész konkrétan arra gondolok, hogy ez, amit általában el, előbb említett spekulációs tőke, nem biztos, hogy nekünk minden tőke után kapkodnunk kell. Tehát, hogyha olyan ö, áron jön csak behozzánk egy bizonyos pénz, hogy az elvárja, hogy három év alatt meg, akkor lehet, hogy azt kéne mondani, köszönöm szépen, akkor talán inkább megvárjuk, hogy olyan aki akinek nincs ilyen elvárása, és nem alkalmazkodunk ilyen ilyenfajta elváráshoz. Ezért mondom azt, hogy a város fejlesztésnek is kell legyen ez színvonal, amit tartani kell. Meg, engem egy dolog megütött abban, amit Halford uh, György az előbb mondott, a a New Yorki e, üzletárakkal és lakásárakkal, amit mondjuk, hogy a centrálpark környéke, ott nyilván minden nagyon drága, és milliómosok laknak. Céle az azt teszi a metropolis Budapest hogy legyen nekünk is egy ilyen helyünk. Vagy tőlem lehet egyébként, én nem vagyok ellene, hiszen vannak milliómosok, valahol nekik is lakniuk kell. De, de furcsa mód néha az az érzésem, mint hogyha az egyik oldalról van egy ilyen igény, hogy bizonyos dolgokat soffoljunk föl, és úgymond tegyük értékesed egy ilyen kvázi tőzsdei, értékről van szó, ami hát azért valljuk be inkább egy fölpumpált virtuális érték, mint a helynek a valódi értéke, mert adott rövid távon hajlandók kifizetni emberek ezt. Vagy spekuláció, vagy valami olyan dolgot visznek oda, ami aztán később azért jócskán megbánjuk, mint lehet az egy kaszino, vagy akármi, most mindegy. Vagy pedig Cél az, amit én például abszolút nem látok Budapesten, hogy mondjuk legyen elegendő számú üzlet, az embereknek kelljenek messzire menni, az üzletbérek ne legyenek túl magasak, az árak se legyenek túl magasak, és az egész jobban, harmonikusabban illeszkedjen abba a gazdasági és szociális környezetben, amiben itt az emberek általában élnek. Hát ettől még a millalmosoknak lehet egy elit negyedjük, ahol minden baromi drága, de, de ebből valószínűleg nem kell olyan nagyon sok. Én azt gondolom, ez volt a szocializmus, De ezt mm. megkanadtuk. Tehát hát amikor itt általános Általános. Nekem gyanús az, hogy, hogy Berlinben lassan, olcsóban bé, bérelhetnék egy üzlethelységet, mint Budapesten tízszeres forgalom mellett, mert a, a léletszimul annyi van magasabb. Hogy én nem azt mondtam különben, hogy a fivszegnyú és a, a, a, a, a, a luxus, azt gondolom, hogy a városnak eltartónak kell lenni. Én ezt szájézem. tehát hogy a városnak ahhoz, hogy üzemeltetni tudja a közlekedését, hogy tudjon segíteni a hajléktalanokon, hogy tudjon szociális programokat csinálni, ehhez bevétele van szüksége. A bevételek korlátozottak. Állami visszaosztásból van bevétel, illetve saját bevételekre tud törni. A nyugat-európai városok jelentős része állami visszaosztásból, Dolgozik, viszont a funkciói jóval csökkentettebbek, és ezeket a, a többi funkciót pedig megpróbálja a piacsal együttműködve létrehozni. Azt gondolom, hogy a piac azért fontos, nem azért, mert hogy mi a piacnak le akarunk feküdni, meg spekulációs tőke, de mindegy értek, tehát a spekulációs tökélet el kell hajtani. Aki tényleg három évre akar hasznot szerezni, az a tényleg nem szabad szóbálni. Jelenleg Budapesten hét év körül, 7 és 10 év között van egy szállodának a megtérülés, és a lakások megtérülés a 15 és 25 év alatt van. Tehát aki most belevág egy bérlakás projektbe, az azt tudja, hogy 25 évig nem kerül vissza a pénzéhez, nincs is ezért bérlakás projekt Budapesten, mert nem lehet Budapesten még el, nincs meg eznek se az igénye igazándiból, tehát az emberek nem is bíznak ebbe a bérlakás dologba, másrészt pedig nem is térül meg. Tehát én azt gondolom, hogy hogy egy város ö, ö, ö, a saját jó felfogott érdekei mentén válogathat tényleg a, az, az, irány, az, e, a, az irányába a meginduló érdeklődéssel, viszont ö, van egy határ, és ezt mindig, én azt gondolom, nekem egy angol száz modellek vannak a fejemben, és nekem az nagyon szimpatűs, tehát az élet meg tudja húzni ezt a határt mindig, hogy hol van. És azért én azt gondolom, hogy nem vagy akkor a tragédia azért, hogy a hetedik elletben is uh, újháza képültek. A tragédia az az, amilyen módon ez, ez levezetése került, hogy, hogy mindenki uh, először beleegyezést adott, tehát a főváros, a műemlékesek, a kellett mindenki elfogadta először ezt a rendezési tervet, majd egy jó hangos értékvédő mozgalom, aki azért nagyon jól tudja magát a, a médiában és a politikai közegben magát meghatározni, és nagyon jól tudja önmagát ö, áthúzni a médián ennek a hatására, mindenki megfordult, és az összes állami szervezet, aki egy évvel előtte kiadta az engedélyeket, most tud csinálni, mintha hát nem is ők adták volna ki az hmm. engedélyt. Tehát nem nem hát, lehet, hogy a megoldott a faj, vajafülük mögött, már elnézés. Ez is lehet, csak, csak azt gondolom, hogy és minden mellett mindenki erre a befektető nevű, és, és ahogy itt is nélőkerül, ez a befektető, ez a ilyen szőrös, bizony, nagy vastagszivar, hmm. a egy dolláros pénzezsákon valaki, miközben a, a város történetből a azt látjuk, és most De. itt van egy kép, amit itt a Kolumbia Gábor hozott nekünk, egy légi fotó, és én a Pivasz közben nőttem föl, az egy spekulációs telekfelhasználás. Ez egy hosszú teleknek a, a középen való felmeccése, vagy erről a közraktár mögött van, a van az a bátépítés. Milyen jó kis utcácskák ezek jöttek létre. Nyers spekuláció. Hangsúlyozom, nyers spekuláció a dolog. Tehát és a másik, ami nekem a régi veszőparipám, ez a, hogy mennyire összefügg a városnak a fejlődése az adott gazdasági Hogy volt egy nagyon korszerű rendezési terv, amikor 1890 valahányban, amely fantasztikus dolgokat írt már elő akkor. Tehát akkor már nem lehetett földes szobáta a földszintre, minden szintre kellett WC és az udvar méretét is úgy mondta meg, már százalékosan kezdte meghatározni, hogy a, a körbeépítésben előtte olyan volt, hogy 6 négyzetméter, meg 10 négyzetméter udvar kellett létrehozni, ebből jöttek ki ezek a kis feszes építkezések, és eljött az első világháború, és az első világháború után úgy megállt a, a világ, ugye ezt mint tudjuk, hogy visszavették az összes szabályt, majd az összes szabályba visszaengedtek, tehát a, meg lehet nézni, a 20-as évek elején nem épültek házak egyrészt, másrészt a mépültek épültek, azok elképesztő ö, ilyen beépítési konfiguráció, valamikor a 30-as évek felé kezdenek kijönni Budapesten egyes területeknek a, a beépítései, de például a 8. keletbe. Már nem épült semmi. A hetedik keletnek ez a régi zsidó negyed területében már nem épült semmi, illetve mondjuk én a, a Hungária Hotelnek a, a sorsát ismerem, ami, ami évről évre váltott. Hol Kavari Hóruszoda, hol, hol, hol Kegyeleti fürdő, hol Kavari Hórusz. Hol Tehát, hogy egy ilyen hihetetlen évről évre történő funkcióváltás, miközben mögötte van a két elképesztő tisztasági fürdő, azok is egyfolytában, mert, mert nem éltek meg és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire szervesen kell a városnak a, a dolgája felfogni, mennyire egy közösség, egy tanács, vagy egy önkormányzat, mennyire, ha, ha azt akarja, hogy, hogy megmaradjon a, a saját hitele, és azt akarja, hogy, hogy, hogy el tudja tartani az ott élő embereket, együtt kell ezekkel a folyamatokkal élnie, és napról napra kell végig gondolni neki is a döntéseiben, hogy, hogy milyen erő nehezedik rá, tehát, hogy Ad abszódom, és azt kell mondjam, hogy ha szegénység van, ha, ha Újlepest iránt nincs fejlesztési tőke, akkor a, a nem nagyon csúnya tőkét is elszabad fogadni, mert nincs, nincs mi tennünk, akkor az a helyzet áll elő. Kinek? A városnak. És mi van az most már most vitatkozom, szándékosan, mert nem bizonyos enkem zavarják a, a, a, a csőrömet tulajdonképpen ezzel kapcsolatban, miközben elfogadom azt, hogy van egy van, van egy önmagába való logikája abszolút -e annak, amit, amit hallok. De például csak gondolok egy dologra. Valahol élnek emberek, ezekről az embereknek a, a, az életéről ki tett föl néhány kérdés, hogy ti itt éltek. Mondok csak egy nagyon egyszerű dolgot, de ez biztos, mondjuk lehet, hogy nagyon húsba vágó. A Korvin-sétának a területén éltek emberek valamikor vagy valahol még Múlt élnek hasonlóan. Igen, de hát ha le föl lesz az a terület és a házak le lesznek bontva, azok az emberek ott biztos nem fognak élni, és mert azok valószínűleg szegény emberek azok nem azokba ázakba költöztetik vissza meg hát magunk között most már minek is költöztetnék vissza, biztos, hogy az nem érné meg de a városnak ők voltak a, a lakói, őtőlük volt város a város, nem a ház, amiből laktak legalábbis addig, amíg amíg ebben a dologban ők szervesen ott lehettek. Mondjuk száz évvel ezelőtt, mint kis vállalkozók, iparosok, szervesen voltak a városban. Lehet, hogy a szocializmus úgy végződött, hogy már nem szervesen voltak a városban, hanem szerencsétlenül voltak a városban, és már nem az életük, már egy megtűrt kategóriába került tulajdonképpen a ha az állam részéről persze ezt kimondani, sosem mondja ki senki. De nem fontos emberek. De a Páva utca és környékén nem fontos emberek laktak, mert cigányok laktak ott, és azok el valahova rakva egy másik szegény helyre bizonyára, és az ő életük ezzel nem lett megoldva, hanem, hanem valakik, akinek egy kicsit több pénzük volt a számára, ha épült egy, egy végül is sokkal kellemesebb környezet, ezt el kell ismerni. De Hol ebben a, a megújításnak a koncepciója hogy mesebb te én, én ez nem mert nem pont tudni erre válaszolni illetve Igen. ott kötnék bele abban a Gyuri mondott hogy hogy piacot emlegetünk Na most a piac, a piac szerintem az, hogy, hogy a, a, a, ami van a, ö, olasz piacot említsem, mert az nagyon hangulatos tud lenni. Tehát ott, ott a sok áru, ott a sok árus, végigmész, végignézed és kiválasztod. Ez a fontos. Tehát ö, azt látjuk, hogy igenis ö, Magyarországon nem sikerült még a városfejlesztésben, a város alakításban, a város megújításban ezt az igazi piacot megcsinálni. Átestünk aló ló túlsó oldalára a rendszerváltás óta, illetve, illetve sokan kihasználták azt a rossz, zavaros helyzetet, amit hozott az előző rendszer, ami befagyott az előző rendszerből adódóan, és ahelyett, hogy a tisztulás felé mennénk, ahelyett, hogy, hogy piacosodna a dolog, ahelyett, hogy tényleg azt látnám, hogy kitalál egy ö, város klassz dolgokat, hogy mit kéne csinálni, és azt meghirdetés, akkor jön a befektető, és kiválasztom a jó befektetőt, aki nem spekuláns módon fogja ezt megcsinálni. Ehelyett az van, hogy hatalmas befektetői ö, blokkok ö, rátelepszenek, és ö, saját ízük, saját ö, ö, szerint. ízlésük szerint alakítatják ki a terveket, megfizetik azt, hogy a rendezési terv úgy szülessen, ahogy az nekik jó, és. Na, é, é, és rémségek, volt, és ebből rémségek alakulnak ki, és nem veszik figyelembe azt, amit te mondtál, hogy, hogy igenis a, a, a, a szociális helyzet a, a kiindulás. Mondjuk, hogy ne legyünk igazságtanak, a Mátyás tér és pont az ellenpéldának készül, amennyi, amilyen fázisban most van, és ez, egy, ez még egy nagyon pozitív fejlemény. Egy, egy mondatot hogy mondjak csak, mert benne nagyon szépen összeáll a kép, és látszó, igazatok van, ám de a, a kormisétányon mielőtt uh, nekifogtunk az emberekkel, nagyon sokat két évig dolgoztunk előtte velük. Felmértük, az emberek 80%-a menekülni akart onnan a területről. Uh, felmértük, az emberek 80%-a 10 évnél nem rövidebb ideje lakja a területet. Tehát amit nem mondasz, ezek a könnyes busz, 100 éves ott lakó, Gyökeres dolgok nincsenek, nem kiadtak, nincsenek Budapesten, egy erős migrációs folyamat zajlik Budapesten a szegény területeken, és a benszorult emberek vannak ott. Tehát egy jóval nagyobb nagyságrendben találunk mentálisan sérült embereket, egy jóval nagyobb, tehát mindenféle hátrányokkal élő embereket találunk, akiket mi csöngettünk be először lehető borniért, amikor le akarjuk bontani a házát, de mit csöngettünk be először? Ti voltok az, Talál... ta, ta, <gül> egy az első, aki érdeklődött a Találtunk olyan nem. Ez elég szomorú az első. Aki, aki egy, úgy élt már egy, egy lakásba, hogy, hogy ne, nem léphet ki belőle, és a szemetet fölhalmozta belülről kifelé, és már csak egy, mint a Boris Lian könyvben, így az élettere teljesen összeszorult, hmm. és már egy kis területen élt. És az én kollégáim két évig dolgoznak egy, -egy ilyen emberrel és uh, lakásba költöznek, hiszen tudjuk, hogy ezeknek a jelentős részét nem lehet ma a lakásnak hívni, hogy ott élnek az emberek, olyan lakásba költöznek, ahova ők szeretnének olyan helyre költöznek a kereten belül, és hangsúlyozom, a Páva a 9. kerlet, és egy másik mozgalom, arról nem akarok beszélni, mert az, az, az mi mint versenytárs, és mint ö, a példa használjuk a 9. kerleti megoldásokat, és igyekszünk ettől igazságosabb rendszert fölállítani, pont azokhoz szempontok szerint, amit mondasz. Egyetlen egy tabut rúgunk föl, hogy nem ott helyben Biztosítjuk, ha nem mondjuk egy utcával arrébb, de végleges megoldást tudunk segíteni az embereknek. 17 meg 13 négyzetméterből 28 és 30, és komfort nélkülből komfortos lakásokat tudunk embereknek adni. Nagyon érdekes, amikor a, a, az emberekkel dolgozunk és menjünk utcára utcára. Mindenki olyan a zónában, tehát a nagy körutomét távolságra akar az új helyét megtalálni. Mindenki a 8. kapott lakást és mindenki ott is kérte. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, tehát, tehát én azt gondolom, hogy a a, a programnak az igazsága, a, a tisztaságát az adja, hogy, hogy, hogy ezek az emberek jól járnak. Ezeknek az embereknek átlátható folyamatot biztosítunk, hogy másfél évig szociális munkások és szociológusok dolgoznak kérdés előtt. kérdés ezzel kapcsolatban föltezek, de ez abszolút nem a, tudom, hogy ez nem az építész amit hmm. kérdezek. Tehát nem vehetitek magatokra semmilyen formában. Nem fordulhat-e az, hogy az a magával nehezen kezdeni tudó ember, aki odáig jutott, hogy, hogy mentálisan is sérülté vált egy adott helyen, az ugyan kap egy jobb lehetőséget. De, és én nem ez abszolút nem építészeti kérdés, és ez mondjuk most körben települ most az új negyed körül fognak lakni, ugye kijebb egy kicsit nem a korvin fölütött résznek. A másik a... Oldalán, igen. igen, egy kicsit arrébb kerülnek. Hogy nem azt vetíti ez elő, hogy lesz egy nagyon szép és elegáns és, és nívós része Budapestnek, és mellé pedig létrehoztunk egy, egy valamit, ami egy, a lerobbanásnak és a, és a, a, a szlömösödésnek tulajdonképpen a, a lehetőséget rejti magában, És ezek az emberek fognak tudni magukkal kezdeni valami? Ezeknek lesz munkájuk? Ezek az emberek stb. stb. Ez már abszolút nem építészeti kérdés. De, abba, de a befektető szempontjában nem érdektelen, mert, mert elég hát persze, ha hamar megtérül, akkor mindegy neki, mert ez a folyamat nem megy olyan gyorsan le, de ha 15 vagy 20 év múlva az visszasijed, vagy egy, egy borzasztó környékké válik, mert azok az emberek továbbra is tudnak mit kezdeni magukkal, akkor körül, bele körül fogják zárni ezt a elegáns vidéket, és ez az elegáns vidék is lehet, hogy szép, lassan ki fog őrülni azon Ilyen azért, ez a környék azért nem olyan jó, hogy minden nap egy egy, izén, egy nyomart ilyen egyen kell át autóznunk, hogy eljus eljussunk. Szóval, én nem csak építész vagyok, hanem én vagyok a cégnek az igazgatója, amelyik összes problémáért felelős. Igen, de nem tudom, hogy az önkormányzat vezetője, tehát ez egy más típusú probléma. nem, nem, nem, nem, nem azt politikus ebbe az, az, Tehát az nem, sem ezek Ezt a felelősséget nyilvánvalóan nem vállalhatod. De mi, a találtuk ki a programot, és erre mind gondoltuk, tehát amit támad, te azt mind vizsgáljuk, és ebbe mind segítünk az embereknek. Tehát, akinek nincs annak igyekszünk szerezni, hiszen nekünk ugyanebben a programba, ebbe a sokat károsztatott korvésétányprogramnak van politikai ága. Ennek van a szociális ága, ahol az egyes embereknek a, a, a lakáshelyzetét figyelembe tudjuk venni. A kollégarnőim azt is végig tárgyalják az emberekkel nagyon határozott és sok-sok munkával, hogy ha hiába kap egy nagyobb lakást, nem fogja tudni kifizetni ennek a, a bérleti díját mondjuk, és az, akkor mi lesz. Megszervezzük hozzá a szociális segélyét. Tehát egy komplex folyamatot próbálunk létrehozni, és valamennyi emberi szempontból azt hiszem kifogástalan, és most ez ilyen kicsit mm. nagyképűnek hangzik, azt gondolom, kifogástalan az a munka, amit a kollégáim és mi magunk végzünk. Én azt gondolom, hogy az igazság azért ezek sztereotípiák, amik itt elhangzanak. Tehát azok a fajta sztereotípiák, amiket a módszázadból fakadó azok a, a filozófiák diktálnak, amikor azt gondoljuk, hogy a város életét művi úton lehet nyomni valamilyen irányba. Tehát költöztetünk embereket, helyzeteket előállítunk. Nem, a város az egy, ahonnan kezdtük, az egy éli organizmus, az arra megy, akar. A városban egy dolgot tud az ember tenni, elrontani, az egy felelőssége van az ember segíteni tud a város. Mi nekünk, az a saját filozófiánk, igyekszünk a fejlődés irányokat támogatni, nyesegetni a rossz irányokat, és a jót egy picit támogatni, mert a város azért ez egy önfejlődő, egy önszerveződő egysége az emberi társadalomnak szerintem. És ez a mi alapunk. Már lassan lejár az irány, de én szeretem, az hogy egy... sokat... Nem, nem, nem, én, ennek különösen örülök, mert, mert én úgy látom, hogy te egy kicsit olyan, hogy mondjam, most kettős szerepkörbe vagy itt, mert a, a, a szellemi közösség az egyértelmű, ugyanakkor a sajátos, a vállalkozásnak a sajátos feladata miatt képviselni kell olyan gondolatokat is, amit mondjuk úgy, hogy sztereotípják alapján ö, ö, egy bizonyos, ö, hogy mondjam, kétkedéssel fogadunk először, hogy ez vajóban tényleg olyan jó lesz, mint amire készül. És ez nem támadás, hanem Én, ez van, ez ez jó, miért persze. ezt szeretnénk járni, mert ez végül végre egy élő végül, konkrét példa, és nem egy elméleti ö, valami. Ö talán hát, ahogy a, amivel kezdtem is azzal fejezném be, ugyancsak megint csak a margamisi, hát murkori uh, kifejezésével éve a városi cycling, ami végül is, elég kevés szó esett most uh, ebben az adásban, bár erre gondoltam, de majd talán a legközelebb, hogy azért ez ugyanúgy uh, lehetne kezelni egy városi szövetet, mint uh, egy úgy uh, hasznosítható uh, entitást, és így is kéne gondolkozni róla. Tehát az a fajta kicsit volontarista dolog, hogy majd a, a múltat végképp eltöröljük, és hogy nem hogy folytassam. Szóval e egy ennél szerintem érzékenyebb megközelítése van szükség. A múltkor én, én Vörös standard idéztem, most Orbán ott, ott hoztam két sort, és a remekül illik arra, amit a Gyuri mondott az előbb a világnézet változására, de ugyanakkor lépcsőt is emleget benne. A vers címe annyi, hogy az élet. És a két sor így szól, minden új világkép a fordulóról, fordulóra vezető lépcső szükségkép leszakadó foka. <gül> <gül> Tehát, mint egy spirálba haladunk az időbe, és mindig elhagyunk dolgokat, és mindig új világkép alakul és a város is valamilyen ilyen módon kell, hogy megújuljon. Újra és újra. Köszönjük szépen. Önök a nagyvárosi dilemákat hallották. Varga Mihály, Alföldi Györg, Kondzsia Gábor és Bányai Géza úgy Önöktől. Két hét múlva ismét